Du lytter til Radio 24 Den originale taleradio. Velkommen til programmet Hitlers Æløer. Et program om bøger om den 2. verdenskrig. Mit navn er Jan Cordua.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 Men 2. verdenskrig handler ikke kun om enorm lidelse for millioner af mennesker. Det er også et stort drama med uendelig mange historier om selvopoffrelse for dem, der deltog. Tænk bare på de heroiske sovjetiske soldater ved Stalingrad, eller de tabre jødiske modstandsfolk under opstanden i ghettoen i Warszawa. Det er også en tid med stor spring i teknologiske landvindinger og erkendelser. Det blev en krig, som fik afgørende betydning for den frie og demokratiske livsform, som de fleste af os bekender os til i dag. I den her programrække, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æseløre, har sat mig for at dykke ned i nogle af de mange historier og skæbnefortællinger, der i disse år udgives i bogform om 2. verdenskrig. Det vi hører her, det er indledningen på Dimitri Sostakovits syvende symfoni i C-dur, den såkaldte Leningrad-symfoni. Det er med dirigenten Vladimir Ashkenazi, der dirigerer St. Petersborg filharmonikerne i en optagelse fra 1997. En symfoni, der forsøgte at beskrive den grofulde skæbne, der overkik byen og dens indbyggere fra efteråret 1941 og månederne frem. For blandt de utallige tragedier, som fandt sted under 2. verdenskrig, finder man belejringen eller blokaden af Leningrad, nutiden St. Petersborg, som i 872 dage fra 9. september 1941 og frem til 27. januar 1944 var næsten omringet af tyske og til dels finske tropper. Konsekvensen blev, at 750.000 mennesker ud af en befolkning på 2,5 million, sultede ihjel. Mange af dem var børn. Historien om belejringen er så tragisk, at russerne selv har haft svært ved at forholde sig til den. De ofre, som de måtte bringe, bare for at overleve, var simpelthen så store, at det nærmest er ubeskriveligt. En af dem, som i nyere tid har sat sig for at beskrive belejringen og skære igennem noget af den heroiske patos og mytedannelse, som ellers præger fortællingen om Leningrad-belejringen, er den britiske historiker Anna Reid i bogen Leningrad, Tragedien om en ny by under belejring 1941 44 der er udkommet på forlaget Rosinante og oversat fra engelsk af Jacob Levinsen. Jacob Levinsen, velkommen til. Du tak. er mange mangeårig kritiker ved flere aviser og forfatter til flere bøger, især musik, men du er også oversætter blandt andet af faglitterære vær værker, såsom den her bog. Hvorfor synes du, at den her bog om Leningrad-blokaden var så interessant, så du måtte oversætte? <laughs> Jeg blev bedt om det her forlaget, men øhm, det, der er det særlige ved den, det er jo den øh, første store bog, der er kommet om øh, belejring af Leningrad øh, efter årtusindskiftet. Øh, og det betyder så også, at øh, Anna Reed har øh, kunnet trække på en lang række kilder, og i høj grad også af øh, sovjet kritisk karakter som folk, der tidligere øh, har skrevet om det ene grad, ikke i nær samme grad har kunne. Lad sige, til, der har ligesom standard værd kødt været den øh, øh, amerikanske journalist Harrison Salisbury's øh, De 900 dage, som kom i 1969. Og man kan sige, at i, en vis, i et vist omfang er det nogle af de samme primærkilder, som Anna Reed trækker på. Men der er altså mange ting ude omkring, der er nogle af hende, øh, meget nyere forfattere, som... Øh, øh, Orlando Figes og øh, ikke mindst Anne Applebaum der har skrevet om øh, Gulag, øh, som hun har, hun har kunnet trække på. Hun har også i, øh, været i øh, masser af arkiver. Øh, hun har nået at øh, interviewe nogle af de aller sidste overlevende fra, fra belejring, som jo i sagens natur har været gamle mennesker og ofte altså ikke har haft lyst til at tale om det, fordi det har været øh, over 60 år siden, allerede på det tidspunkt. Og så hendes kub, det er jo så, at hun har fundet øh, et ret omfattende dagbogsmateriale af en øh, tysk officer, der, hvor man, øh, som altså har, har ligget i, i det tyske øh, militærarkiv i Freiburg lige siden anden verdenskrig, uden at nogen har øh, bemærket det før nu, og øh, det har aldrig været øh, udgivet som sådan. Øh, og der får man så lige pludselig og hele blokaden øh, altså set, set fra den anden side, og ikke i samme grad som en del af hele den her meget øh, sådan sammensatte øh, sovjetiske heltefortælling. Fortællingen om Leningrad og blokaden om Leningrad, den står jo lidt i skyggen af slaget om Moskva, mm. som jo var øh, også et vendepunkt, øh, og i særdeleshed slaget om, om Stalingrad, som, ja. som re reelt markerer øh, vendepunkt i krigen, øh, mm. når vi når frem til ja. øh, nytåret 1943. Øh, hvorfor er det sådan? Jeg tror i første omgang, øh, fordi det ikke er noget slag. Altså det er netop en belejring. Altså tyskerne øh, angriber øh, Sovjetunionen i øh, juni 1941. Til begynd med, der rykker de jo fremad i en, i en helvedesfart gennem Polen, gennem Baltikum. Altså, gennem det, der så har været den øh, sovjetiske del af Polen efter delingen øh, gennem Baltikum. Øh, og så er, er de jo øh, omkring øh, starten 1. september, der er de jo, øh, står de jo mere eller mindre uden for Linegrad, øh, og så kommer de ikke længere. Og så er det netop, at så begynder øh, blokaden, øh, og den, den står jo så på, i, øh, som du sagde, jo i to og et halvt år. Øh, og så på et tidspunkt, så bliver den så at sige bare opgivet, og så bliver tyskerne trukket tilbage igen. Men der er ikke i den forstand et, et slag, Øh, om det ene grad, øh, der er heller ikke tale om, at den, sådan, den belejrede by, altså det, det, der ligger inden for belejringen, bliver øh, smadret eller øh, jævnet med jorden i nær samme grad som øh, Moskva og mange andre russiske byer for slet ikke at tale om, øh, om Warszawa. Så altså i, i den forstand, der øh, det er ikke... Det, det er mere grufuldt end øh, næsten øh, no, nogen andre uh, lignende ting øh, på, på østfronten, men det er ikke, det er ikke nær så spektakulært, altså, næ som i særdelset Stalingrad. Leningrad. Einschläge der Artillerie. Tag om tag die neue Ausbruchsversuche. alle im Feuer der deutschen zusammen. Det vi hører her, det er selvfølgelig den øh, tyske nazistiske propaganda i øh, som fortæller om, at nu er øh, tyskerne tæt på at erobre Leningrad. På Slagmarken, der rykker tyskerne helt frem til ca. 15 km fra Metase-slottet, mm. som jo altså ligger centralt i øh, St. Så hvis For dem, der har været der, så er det jo sådan set øh, et af de steder, man skal besøge, når man er i byen. Mm. Fronten stivner øh, simpelthen. Øh, og der er vel en grund til at fronten stivner, altså fordi øh, jeg ved, hvad er det, der sker, fordi der er jo en, en, ja. en den her øh, en, en, en, en, en tysk øh, armé, der jeg, står der uden øh, for og, og faktisk øh, har nogle tiltag der er jo en en herfører Wilhelm Ritter von Leib, øh, som er general, som jo mener at, øh, at der faktisk er gode muligheder for at erobre øh, Leningrad. Og så, står der, så er der jo øh, en, øh, en Adolf Hitler, som jo har nogle andre idéer, og der står en masse andre generaler, som står og, og rykker i ham, og vil have ham til at og få interessen øh, et andet sted. Hvad der, sker, Jacob Levinsen? Jeg tror, at der sker lidt øh, to ting øh, oven i hinanden. Altså, Hitlers øh, oprindelige øh, idé, det er jo simpelthen både Leningrad og Moskva, de skal udslettes fra jordens overflade. Og vi taler jo altså allerede om dengang om øh, byer, der er mange gange større end København. Ikke? Der har været måske op mod øh, 3 millioner indbyggere i Leningrad før 2. verdenskrig. Ikke? Øh, og så sker der, selvom øh, tyskerne rykker jo enormt hurtigt frem igennem øh, Sovjetunionen på, øh, på alle fronter, så begynder de jo alligevel at, at møde modstand. Altså allerede når man når her frem til, øh, der er der sådan nogle af øh, generalerne, altså de, de, de rigtige folk, øh, der dels er begyndt at få lidt øh, kolde fødder i, altså i forhold til at gå meget, meget voldsomt frem, fordi der har man øh, set øh, måske specielt nede. Øh, omkring øh, Ukraine og, øh, og, og Krim, at øh, det ikke nødvendigvis er, det, det går ikke helt så nemt, som man umiddelbart havde troet. Øh, den anden ting er jo, at øh, Leningrad er en øh, kæmpestor øh, flådebase, der er skibsværfter, der er våbenproduktion, Der er jo ligesom en hel masse øh, ting og sager, man godt kan forestille sig, at øh, tyskerne også selv kan få brug for på et tidspunkter, tidspunkt, og som det derfor vil være øh, tåbeligt at jævne med jorden. Det andet, det er jo, at når tyskerne kan rykke sig hurtigt frem øh, igennem Sovjetunionen, så skyldes det også, at efter alt at dømme bliver øh, Stalin i meget høj grad øh, taget på seng. Ikke? Øh, og øh, ikke mindst i Leningrad sker der jo det øh, under øh, den, før, den første tid, af, øh, altså, hvor man ved, ved, at tyskerne er, er på vej, øh, at den lokale partiledelse jo går fuldstændig ned i øh, kaos og øh, intriger og paranoia og simpelthen ikke overhovedet er situationen voksen. Det, der så sker øh, i, jeg ser, 1941, det er ligesom, at der endelig kommer en voksen til byen, fordi øh, Stalin så simpelthen beordrer øh, Marshal Zhukov, øh, for, for ham fløjet ind i Leningrad og få styr på tingene. Det er ham, der jo ender med at blive den største øh, krigshelt i både Ruslands og Sovjetunionens historie. Øh, og han har, han har selv beskrevet det i sine ringringer, hvor han kommer ind i noget, øh, der altså er i, i opløsning. Altså parti, partiledelsen af byen er, er i opløsning. Sådan så hvis man læser det i dag, så får man nærmest associationer øh, til fremstillingen af førebunkeren i derundergang. Det er sådan en omvendt øh, situation. Ja, ikke? og så kommer Sjukov som denne her, jo allerede top professionelle og øh, erfarne, og fremsynede militærmand, han kommer ind, nærmest ligesom øh, Harvey Kajtel gør i filmen Pulp Fiction, ikke? Og siger sådan og sådan og sådan, og vi skal bruge en klud og en spand, ikke? Og han får så organiseret øh, et forsvar af byen, der virker. Han er den eneste, der i virkeligheden ikke taber hovedet. Ja. Og, han, og så er han jo sådan kompetent i modsætning til det i modsætning til den partiledelse. Ja. Partiledelsen har haft en eller anden pløgforvidret idé om at øh, lave en såkaldt, hvad skal man sige, folkestorm. Altså, som sådan en pandang altså nem... til den, tyskerne har i slutningen af krigen. Ja, noget af den retning, og den, altså, som jo heller ikke øh, fungerede, vel? for alvor viste sig. Men det er mere sådan en forestilling om, at, altså, enten laver folkemasser en revolution, øh, eller også så her, der rejser de sig ligesom for at gøre modstand. Ikke? Øh, og der er jo ikke Altså, det, så er der, ikke, der er ikke ordentligt styr på det, men altså, øh, man sige, folket i øh, Leningrad er måske heller ikke altså vanvittigt motiveret. Altså, det er jo ikke 25 år efter revolutionen, det her. Øh, de store øh, stalinistiske udrensninger sidste 30'erne har i høj grad øh, ramt øh, både intelligenssjagen og eliten og øh, folk i Leningrad generelt. Ikke? Det, er, det er rigtig mange mennesker, som øh, Sankt Petersborg er de steder, hvor der er størst udrensning. Ja. Og det er så også, fordi der er jo en art øh, konspirationsteori, der også handler om, at Stalin bevidst lader tyskerne rykke næsten helt frem til Leningrad, for ligesom at have styr på den her by, som jo er den, øh, udover den jo var hovedstad i 200 år indtil, indtil revolutionen, så er det jo også, øh, altså det er jo den mest vestligt orienteret by. Øh, det er også den, hvor nogle af Stalins øh, hårdeste tidlige modstandere er kommet fra, ikke, og det, er en, man er ikke, det er ikke sådan en, man er helt tryg ved. Man har muligvis også allerede kunne se, at når tyskerne er draget igennem Balsikum, at de jo mange steder er blevet hilst velkommen som befriere, ligesom de også bliver nogle steder i Ukraine. Øhm, så det, det kan også, Stalin kan også have betragtet det som en, en måde ligesom at få, lidt, øh, få mere snor i øh, lignen på. Altså det er en by, der huser mange oppositionelle, ja. eller potentielle oppositionelle. Det er jo også tankevækkende, at der, den første... Øh, Sovjetisk eller russiske statsleder siden revolutionen, der kommer fra Sankt Petersborg. Det er Putin. Der har simpelthen ikke ligesom, øh, været nogen, der har kunnet få, øh, få hullet igennem til toppen af, af magten øh, før ham. Tyskerne er jo ret tæt på Europa-byen, yeah. og øh, de er så tæt på, så der er de, de præger en medalje for europa i yeah. Sankt Petersborg, øh, eller undskyld, Leningrad, der os bruge det udtryk, øh, resten af udsendelsen. Æm, der har trykt kort den der festbanket, yeah. som skal afholdes i anledning af sejren af Europa-byen på byens øh, flotte øh, hotel, der hedder Astoria. Æm, og, og det vil sige, man, man har allerede rullet den, den røde løber ud, man mangler bare lige det sidste. Ja. Øh, men, men Adolf Hitler har jo selv en, ja, lad os kalde det vision, det er måske også dræmme men han har i hvert fald en, en idé om, hvad der skal ske med byen. Og, øh, og der har han jo, der skriver han jo, øh, der er i hvert fald et, en ordre, som, som lyder sådan her, øh, by, emne colon, byen, Petersbur, fremtid, fordi øh, tyskerne kalder den konsekvent for Peters. Føren er besluttet på at udslætte byen Petersburg fra jordens overflade. Efter sovjet fald kan der ikke være nogen interesse i dette store bycentrums fortsatte eksistens. Ligeledes har Finland ikke udvist nogen interesse i at opretholde byen lige ved sin nye grænse. Det er hensigten at omringe byen og jævne den med jorden ved hjælp af artilleribomberne med alle kaliber, granater og konstant bumpning fra luften anmodninger om overgivelsesforhandlinger efter omringen af byen skal nægtes, da problemet med at relokere og brødføde befolkning ikke kan og aldrig bør skulle løses af os. I denne kamp for selve vor eksistens kan vi ikke have nogen interesse i at opretholde bare en del af denne meget store bybefolkning. Der er ingen diskussion om, hvad der er Nej. ideen her. Nej, men det er så der, hvor der er, øh, og man så må sige også nogle... Øh, nogle voksne øh, i, den, i den tyske her, altså nogle øh, altså egentlige militærfolk, øh, der så alligevel får øh, ham øh, overtalt eller overbevist om, at det ikke, det er ikke nødvendigvis er den, den rigtige måde at gøre det på. Blandt andet fordi der altså er, øh, er alle de her øh, industrifaciliteter, ikke? Der, er, der er havn, der er, altså der er en hel masse ting, øh, som kan være væsentlige at, at, have, at bruge og have intakte. Til, til senere hen øh, i, i krigen. En, en, en ting, som vi måske lige skal berøre her, fordi tyskerne, de kommer jo fra syd og fra, ja. og fra søen, øh, hvor de jo blokerer havnen ind til, Saint, øh, ind til Leningrad. Ja. Øh, men fra nord, der rykker finnerne jo ja. øh, ind, måske ikke til St. Petersborg, men de, de angriber Sovjetunionen ja. nordfra. Ja, altså de, de rykker jo ned nærmest til det, der er den, den gamle øh, finsk-russiske grænse. Før 39. Ikke? Ja, og det betyder jo reelt, at... Øh, Leningrad er lukket fuldstændig inde øh, fra altså under hele den her eller i hvert fald langt det meste af den her to et års periode øh, og ud over, og den eneste man siger, korridor ud den går jo så over øh, Ladoga-søen som ligger lige nordøst for Leningrad hvis det er den største sø i, i hele Europa øh, og i starten der kan man så i et vist omfang flyve folk øh, ud af Leningrad det er det man gør med øh, altså byens, meget af byens elite Altså Covid blev flået ud af, af F. Af Leningrad allerede i oktober. Ikke? Øhm, og så senere, da, øh, der kommer den her jo, forfærdelige isvinter, som der heller ikke er nogen, der er kunne forudse. Øh, og, og som jo er den er vinteren 41-42, som er der, hvor langt de fleste øh, dør af, af kulde og hungersnød. Men det betyder så også, at søen fryser til, så man efterhånden får lavet en slags øh, rute ud over den Is. her isvej. Ja, isvej, ud over den her sø, og så altså ind i øh, det, det ubesatte øh, Sovjetunionen øh, på den anden side. Og der er sådan 45 km. Øh, ja, og, og det er jo også noget, der i, foregår, der i, i begyndelsen foregår, øh, lettere tumultarisk og under øh, enorme omkostninger. Ikke? Øh, så altså, men, men det lykkes at få de her ting til at fungere, men, men i lang tid, der er simpelthen vejen ind, enten, man kan sige, der... Der er søvejen, og der er luftvejen, og det er de eneste måder øh, at komme øh, ud, eller for den til at skyld ind af Leningrad på. Men selve borgerne i Leningrad, ja. hvad tror de, at der kommer til at ske, hvis... Øh, fordi som, som, som det på et tidspunkt ser ud, så ser de ud til at blive råberet af, mm. af tyskerne. Ja. Altså, der er jo, øh, Anna Reid har i sin bog nogle øh, eksempler på øh, folk i øh, altså udkanten af Leningrad, der hvor tyskerne når ligesom at komme frem igennem, øh, som lidt betragter dem som, øh, som en art befrier. Altså, det kan muligvis blive værre, end det er under kommunisterne, og ældre folk, de kan jo også godt huske tiden før revolutionen. Og så kommer de meget hurtigt på, på andre tanker, fordi øh, af historiske grunde, der bor stort set alle leningrads jøder uden for øh, bygrænsen, om man vil. Så det er altså, øh, og da de begynder at kunne se, hvad, øh, hvad nazisterne gør, gør ved jøderen, så, så øh, finder de altså hurtigt, hurtigt ud af, at det, det skal de så øh, ikke, ikke sætte deres lid til. Det er jo svært at sige også, som man Reed read det, hvad folk egentlig forestiller sig, altså, fordi meget hurtigt, når den her isvinder sætter ind, ikke, der bliver det jo et spørgsmål om overhovedet at få noget mad. Altså i første omgang komme ud af byen, hvis man har forbindelser og ressourcer til at komme med, med fly eller hen over søen, øh, og altså i anden omgang øh, overhovedet at øh, brødføde familien. Fordi der er der jo flere grunde til. Dels så, så har øh, tyskerne og finnerne jo sådan set lukket for forsyningerne ja. til byen, men der er jo andre ting, man har jo ikke... Ja planlagt for den her situation. Og, øh, og, det, og det, der er jo tale om, det er måske ikke jordens mest kompetente ledelse. De, de, de, vi skal huske på, at det er jo et, et politisk system, hvor man jo ikke er valgt i, i kraft af, hvor kompetent man er til at lede for og administrere, men i, i, i, i, i, i hvilket omfang man er god til at fede for staten. Ja. Øh, det er da helt grundlæggende. Og så er der jo også øh, det her meget, meget, ikke mindst efter udrensningerne i sidste 30'erne, det er jo et enormt paranoid system også, hvor øh, partiledere vil gøre alt for ligesom at øh, komme til at fremstå i det bedst mulige sker og øre, der altså deres øh, forgængere. Øh, så derfor har man også et, kommer der udviklet sig et rationeringssystem, som er stort set ude af øh, kontakt med virkeligheden, fordi det mere handler om at sende de rigtige statistikker øh, sted til Moskva. Øh, og så det, at jo, øh, udrensningerne i 30'erne, det, øh, det har jo dels betydet, at øh, den sovjetiske her i vidt omfang ikke har nogen ledelse. Øh, men det, betyder, det har jo også som noget af det allerførste ramt øh, den gamle partiledelse i øh, Leningrad, som man antager ligesom har, har kendt byen ud og ind. Altså i modsætning til de her øh, virkelige altså, apparatchiks, der så er blevet sat ind øh, efter dem. Og så mest alt bare prøver på at holde sig selv flydende. Ikke? Men hvad der også fremgår af Anna Reeds bog, det er jo det med, at folk, der sådan set har adgang til øh, partiborgen midt i byen, altså de kan sådan set med det snille godt klare sig. Altså godt få noget mad ud af systemet. Kan, altså der, hvis der er ovenkøbt nærmest en restaurant, der holder åbent jo, under hele belejringen. Altså det er folk sådan længere ude i byen. Øh, folk, der ikke har ordentlige forbindelser eller bare slet ret, er, er enormt uheldige, der øh, dør i øh, 100.000 vis. Eller hvis man for eksempel har et erhverv, som jo måske ikke er så brugbart lige på det her tidspunkt. Det er klart, soldater, dem skal man bruge mange af. Ja. De kan godt få noget at spise. Men hvis man er så uheldig at være funktionær, eller beskæftige sig med noget, som du gør, meget ja, ja. i kunst og kultur, hmm. øh, så er man faktisk ret ja. meget på den. Ja, altså der er jo også øh, en af øh, Anne hovedkilder, det er en, sekretæren i øh, Videnskabernes Akademi, i lignende grad, som har ført meget udførlig dagbog, øh, og som jo også bemærker sig på et tidspunkt, øh, at man kan, det, det er meget forskelligt, øh, hvordan øh, forskerne overlever. Altså fordi øh, dem, der ligesom ved noget om, øh, altså fysikere, der ved noget om termodynamik og kulde og hvordan kroppen øh, agerer på den slags, ikke? de har meget, de klarer sig i langt større omfang end øh, lad os sige matematikere eller sådan nogen der ved humanister, der ved mere abstrakte ting. Og dem, der klarer sig allerbedst, er biologerne, de ved, hvordan man fanger rotter. Det vi hører her, det er et tysk luftb luftbombardement af Leningrad i 1941, som så bliver mødt af sovjetiske luftværnskanoner. Man får jo på en eller anden led stoppet tyskerne i hvert fald. Øhm, men undervejs, og det beskrives jo også meget malende, Anne Reed, så er der jo en kamp om uret for at beskytte byens mange kunstgenstande. Mm. Og nogle af dem, de er jo ikke bare i Leningrad. Der er jo et imitageslot ind i byen, ja. men uden for byen ligger jo Peterhof, ja. som er den gamle Sars' Sommerpalads, mm. hvor der også er kunstgenstande. Ja. Og, og, og der er også andre steder, hvor man, hvor man simpelthen kæmper for at få tingene ja. væk. Ja, fordi der ligger jo øh, rundt, rundt om byen, som jo altså igen har været hovedstad øh, i, i 200 år, øh, der ligger enorme adskillige paladser i jo et formidabelt luksus. Altså alene når man ser øh, vinterpaladset i dag, kan man jo sådan set godt forstå, at der blev revolutionen i det land. Ikke? Øh, men dem, der har jo altså været en halvsen i stykker i øh, sådan den større omegn af, øh, af St. Petersburg, Leningrad, af, af samme art. Øh, og der er det så øh, en Altså, nogen af dem rykker tyskeren jo ind i, øh, og der er jo enorme kunstskatte den dag i dag, er øh, sporløst forsvundet, så man simpelthen ikke ved, hvor er blevet af. Øh, andre ting er blevet øh, smadret, smadret og bløndret og bombet. Øh, men så er der jo også øh, fantastiske beretninger om øh, minifolk folk og museumsmedarbejdere, og så noget, der jo arbejder i døgndrift for at få øh, beskyttet øh, værkerne, få dem øh, gemt af vejen. Øh, og, og altså i, i det hele taget, man kan sige, en øh, kulturel bevidsthed langt ud over, hvad øh, kommunisterne havde fortjent. Ikke? En ting, som... Øh som jo også øh, spiller en rolle, det, det er jo den her særlige afart af, af sovjetisk øh, propaganda. Altså øh, for eksempel øh, er der sådan en, en, en, en sætning, der sådan beskriver øh, synet på, på krigens gang, som jo er, går imod Sovjetunionen rigtig meget i den her del af krigen. Øh, for eksempel Vi vinder, men tyskerne rykker frem. Hmm. Øh, det kunne så være den tyske udrevy i, øh, i 1945-45. Ja, det, 45. Det, det, det ligner et spejl af, øh, altså, hvad er det Gøbel siger, hvor herrer rykker sig tilbage, ikke finder vakler frem. Øh, men der er det jo, øh, som Anna Reed beskriver det, øh, med, med sine kilder og øh, folk, der skriver dagbøger i dagtiden. Øh, selvom dagbogsskribenterne også er meget, meget forsigtige, fordi man ligesom aldrig ved, hvornår der kommer nogen og øh, sparker døren ind og begynder at læse, hvad det egentlig er, man skriver... Øh, og der er jo eksempler på folk, der er blevet hivet ind fra gaden for at være ligesom kommet med noget, der er blevet udlagt som en kritisk bemærkning. Øh, så kan folk stadigvæk godt øh, læse mellem linjerne i forhold til, øh, hvad der fungerer og, øh, og hvad der øh, officielt bliver sagt. Også fordi, specielt under øh, isvinteren 41-42, der kommer det jo ned på et hvad skal man sige, overlevelsesniveau, der er hinsides af propaganda, fordi der handler det simpelthen om, hvor der er helt... Konkret øh, befinder sig noget brød, og man overhovedet er i stand til at komme de tre kilometer hen og få det. Du lyder til Hitler's asløjer på Radio 247. Et program om bøger om Anden Verdenskrig med Dal jeg har besøg i dag af Jacob Levinsen, som er oversætter af en bog om netop Leningrad-blokaden. Den hedder Leningrad-tragedien om, om en by under belejring 1941 44 der er udkommet på forlaget Rosinante. Og den er altså af den britiske øh, historiker øh, Anna Reed. Jacob Levinsen, nu øh, er Leningrad indsluttet. Øhm, tyskerne har ligesom tabt interessen for ligesom, at erobre byen. Den, den er i hvert fald blevet stoppet, og man har ikke rigtig de tropper, der skal til for at, at, at endelig erobre byen. Fænderne er ikke rigtig interesseret i at gå længere ind øh, på Sovjetisk territorium, borts, fordi de, de står ligesom stille på, på, på, på grænsen fra 39 og nu er der et slag i gang om Moskva, hvor Zhukov-generalen ligesom leder slagets gang det, og han har så en anden til ligesom at styre øh, tingene i, i Leningrad. Så fokus flytter over på Moskva, og man glemmer ligesom lidt, hvad der sker i, i Leningrad. Men der udvikler katastrofen sig, og tyskerne de bomber faktisk også de som som er i byen, hvilket mm. jo bare forstærker den katastrofe, øh, som har, hele tiden har været der. Øhm, og der går ikke ret lang tid. Der, der er blandt andet en embedsmand, øh, Pavlov, som jo sådan set er en statistiker, som, som går rundt og, og finder ud af, og det er så i oktober måned, mm. øh, hvor, hvor, hvor lang tid, hvor, hvor mange fødevarer har vi nu. Øh, og det er, i, uanset om det handler om kød, eller mel, eller hvad det er, cirka en, en, en måneds tid. Mm. Det er, hvad man har. Og det vil sige, at når vi når frem til oktober-november, så kan folk faktisk mærke, mm. at de, altså fordi rationerne, rationeringen kommer, og den bliver skåret ned meget hurtigt, folk begynder simpelthen at sulte. Ja, men det der også sker, øh, det er, at det er sådan. Øh Altså for at sige lidt kægt, altså det, det er den perfekte storm i den forbindelse med, at man har den sindssygt avancerede tyske krigsmaskine, der rykker frem. Man har den, øh, det sovjetiske partiapparat, der ikke har styr på noget som helst. Øh, og så får man øh, den værste isvinter jo i, øh, i mands minde. Altså det er en ekstremt hård vinter også, der, der kommer i 41-42. Og så er det nemlig der, at meget hurtigt viser sig, at folk kan ikke vi vil jo ikke komme nogen steder, fordi de er indesluttet. Ladogasøen er jo ikke engang sig til endnu, så man kan ikke komme, øh, finde ud den vej. Øh... Man kan komme over med, med nogle pramme. Ja, men altså tysk, tyskerne er jo heller ikke længere væk, end, end som så, vel? Og de beskyder dem. Ja, og altså de har jo stadigvæk den her øh, udrydelsestrategi. Altså det godt være, at man er gået væk fra ved byen med jorden. Øh, men altså Hitler er jo stadig meget opsat på, at så må folk jo altså sultige hjælp derinde. Og det er så derfor, man bomber fødevarelager, ikke? Og samtidig med, at kommunisterne, altså partiapparater, opretholder altså, jernhård justits i forhold til hele det her mere og mere groteske rationeringssystem. Ikke? Hvor det mest bliver spørgsmål om man skal stå i den øh, kø, hvor der ikke er brød, eller i den kø, hvor der ikke er kød. Ikke? Og en ting, udover det, at folk jo faktisk øh, på ugebasis kan se, at de får mindre og mindre at spise, mm. og man falder under den der grænse, som hedder 2000-2500, og hvad skal man bare tænke på? Ja, det er vel, et menneske normalt skal have, mm. øh, men altså, hvis det så er 10 eller 20 minusgrader, og ja. lejlighederne stopper med at blive opvarmet, for fordi, ja. fordi for at kunne opvarme lejlighederne, skal man jo blandt andet bruge formentlig kul øh, og andre ting, og det stopper også, ja. og, øh, og det er ikke det eneste infrastrukturen i Leningrad ja. Bryder alt bryder sammen, og Leningrad er jo allerede dengang en meget stor by. Det er også en ret, hvad skal man sige, øh, altså flad by. Ikke? Det er en by i ret stor udstrækning. I forbindelse med sambrudet er jo også øh, folk holdt op med at have rindende vand. Øh, så det, det bliver meget hurtigt, øh, altså alt der bryder sammen. Der er ikke nogen, der har nogen mad, og øh, det bliver jo, altså du nævnte statistikeren der, man kan jo se, meget, meget hurtigt. Altså dem, der vil dø, det vil være, øh, det vil være de ene, det vil være de gamle, det vil være de børn, børnene, og det vil sige dem, der ligesom, øh, ikke øh, har overskud til at, øh, at flytte sig ret langt, og, og dem, der ikke har forbindelserne til at vide, hvor den smule mad, der er, måtte befinde sig. Altså hvis man ikke har pårørende... Hvis man ikke har forbindelser, ja. og hvis man ikke er relativt øh, øh, ung og stærk, ja. og ikke i en fase, hvor man faktisk skal vokse og udvikle ja. sig, så har man meget øh, ja. øh, dårlige muligheder. Også fordi altså, kroppen skal jo simpelthen bruge en masse energi på bare at holde sig varm i det der. Ikke? Så derfor kan det jo blive, øh, også øh, hvis det ikke sneer, øh, en... Altså kolossal øh, udfordring at skulle bevæge sig tre kilometer øh, frem og tilbage for at ud og skaffe noget mad. Og en af de ting, du siger, er, at der er ikke er rendende vand. Ja. Prøv at forestille sig, man er så afkræftet, at man ikke kan komme ned på gaden. Ja. Og øh, man kan altså ikke komme på toilettet. Nej, man kan ingenting. Folk, folk ja. skider i lejlighederne, for ja. at sige liv. I hvert fald så længe, de, kan, de har noget at stoppe i munden. Ja. Og det kan man faktisk også se og fornemme. Fornemme. Og folk tisser ud af vinduerne. Mm. Så der opstår nogle gule øh, bjerge ja. af, af, af pis for ja. sit liv. Det sker der, men så sker der jo så også det, øh, altså hen, at, hen øh, om, om foråret, hvor så det hele begynder at øh, smelte, der begynder blyen jo lige pludselig også at stinke som en ulykke, ikke? Fordi folk har jo så øh, benyttet deres lofter eller øh, altså et eller andet hjørne som toilet, og så længe tingene er, er dybfrosne, så er det ikke helt så slemt, men altså det øjeblik, det, det hele så tørrer op, så begynder det jo at blive det, ikke? Og det betyder så i sidste ende også, at der, er jo, altså, øh, der er jo heller ikke er noget lægesystem, der fungerer. så det altså øh, vi se, at udover folk sulter, så kan de jo også nærmest få øh, med eneste smit som sygdom, man kan forestille sig. En af de ting, som jo... Øh, øh, man selvfølgelig kan sætte sin lid til, det er jo, at man bliver evakueret. Hvordan, hvordan er mulighederne for det? Øh, jamen altså, i starten er det jo meget små, fordi der kan man kun flyve folk øh, ud. Øh, og senere bliver der så øh, etableret den her isvej over Ladoga-søen, øh, som det tager meget en tid at overhovedet få til at fungere, og der øh, er også... Øh, den har også øh, kolossale øh, omkostninger af, af menneskeliv. Og det er, jo ikke bare, det er jo ikke bare det, at man øh, måske har en billet til at komme sted, Fordi så starter ens øh, problemer jo Nej. først, fordi hele systemet, det er jo et mangelsamfund, ja. handler om, at man skal bestikke øh, chauffører mm. og togfolk ja. og alle mulige, med vodka, cigaretter, ja. og fødevarer og alt muligt andet. Ja og, for, ja, og fordi de folk, der kører de her forskellige øh, ting og sager, altså de er jo kun ligesom øh, marginalt mere ovenpå, end de her sultne, der skal ud af byen. Øh, så der, altså, der kommer også en slags, øh, hvad skal man sige, øh, tuskshandel øh, og til tider, altså meget øh, brutalt øh, tusk, Samfund, altså nærmest i i anden potenser. Altså først handler det jo om at få mad i byen, så handler det om at komme ud af byen og i øvrigt øh, få mad imens. Og, men der skriver Anna Reid også meget ærligt i sin bog, at meget af det der kan være lidt svært øh, i virkeligheden at finde ud af, fordi de folk, der har ført dagbøger, nærmest uanset om de så har overlevet eller ej, dem der har ført dagbøger øh, og forholdt sig til tingene, har været meget disciplineret om det, det har jo typisk været dem, der i forvejen øh, havde overskud. Uh, udover at det var uh, altså læsende og skrivende folk, ikke uh, i en vis grad intelligensjæne eller overklassen, uh, så har der også ligesom været, været folk, der var meget klare på, hvad de burde foretage sig, men altså sådan de, uh, de brede masser, der, måtte al der aldrig har kunnet komme ret mange steder og ligesom bare måtte klare sig på bedste beskub, dem ved man simpelthen ikke ret meget om. Hvis man kigger på, på det civile døds, dødsfald, der er i, i perioden her i 1941 42, der kan man se, at for eksempel i november måned, der dør der cirka 11.000. På det her tidspunkt der er der masser masse bombardementer. Der dør cirka 16.000 øh, mennesker i længe grad civile øh, under bombardementerne. Det, det er relativt få, kan man ja. sige. Øh, men allerede øh, i, december, øh, i november er det altså omkring 11.000, der dør. Øh, i, I december er det... 52.000, altså næsten 53.000, i januar 101.000, februar 107.000, marts 96.000, og så går det langsomt nedad, men det er altså i den her periode, øh, januar, februar, marts, og til dels april, ja. det første kvartal 1942, at der dør 400.000 mennesker af sult, ja. eller... Sult. Dystrofi, som det hedder, ja. i lægeerklæringerne. Og det er jo så en eufemisme for, at folk simpelthen ikke får nok at spise. Ja, sult, sult og kugle. Altså, folk får for lidt at spise til at kunne klare sig i den her ekstreme kulde, som man jo altså trods alt har oplevet før i Rusland, bare ikke på de her vilkår. Ikke? En, øh, bare for et eksempel på, hvor lidt folk får at spise. For eksempel en arbejder fik den 18. juli 1941 en brødration dagligt i gram på 800. Øh, den var altså skåret ned til... Det det lavet, var det det laveste, det var den 20. november på 250 gram. Og det er altså en arbejder, og ja. det skulle jo ikke pris sig lykkeligt fordi hvis man var en kontorperson, eller en ikke arbejdende, eller et barn under 12 år, så kunne man nøjes med 125 gram øh, brød. Og brød, det er, altså, så, det er så en diskussion, hvorvidt der er om brød ikke? her. Ja. Altså, det er jo også fordi, på et meget tidligt tidspunkt, fordi der jo ikke er nogen mulighed for at få nogen form for mad ind til byen, øh, og fødevarene er brugt op, lader, altså det er rigtige fødevare, det er brugt op, eller det er blevet bombet af noget, så begynder der jo også at opstå sådan forskellige former for øh, altså erstatningsmadvarer, ikke, øh, som altså allerede folk øh, dengang godt ved, at det skal man altså ikke spørge om, hvor kommer fra det her, eller hvad, hvad der egentlig har været i det, ikke? Der, man finder på alt muligt, der bare har noget, der minder om kalorier eller ja. proteiner i sig. Ja, og øh, sådan forskellige øh, syntetiske øh, produkter, altså noget, der jo normalt altså, øh, altså ville høre hjemme i en smørhal, ikke? Og det er jo selvfølgelig, kan man så sige, at det er slemt nok. Men øh, det var jo ikke længe, så begynder folk jo at, at bytte kæledyr, for, ja. for, for simpelthen at overleve, og, og jeg tror, at lytterne kan ja. regne ud, hvad der så sker. Ja. Og, øh, og det nye, som Anna Reed jo synes også får oprullet, det er jo øh, det er helt forfærdelige, Kannibalismen ja. er ret veldokumenteret. Og det, det er mange tilfælde. Mm. Det er 100 altså, ja. tilfælde. Rygterne har jo ligesom altid øh, været der øh, om det i et eller andet omfang. Men øh, det, det hun gør, det er, at hun går meget ned i og ser også... Øh, nej, undskyld. Vil, må, man, det er også vigtigt at sige, at det har jo været enormt tabuiseret, også i den sovjetiske historieskrivning, øh, nævner Anne Reid også, fordi at man har den her beskrivelsen af den ekstremt heroiske befolkning i Leningrad, der modstår den nazistiske øh, belejring under enorme tab. Og ind i det, der passer, passer det ikke, at øh, ligesom, sådan, den civilisatoriske færningsryger fuldstændig af dem, så de begynder at æde hinanden. Øhm, men det man så også øh, allerede dengang gjorde, øh, når man øh, skulle, skulle retsforfølge folk og øh, statuere eksempler, det var, at man ligesom man havde to begreber. Uh, det handlede om henholdsvis at æde uh, lig og at æde uh, mennesker. Uh, hvor man siger det første det var så at sige at uh, folk var døde. Der var folk døde. Det og ja. det andet det var sådan den mere hvad skal man kalde det, opsøgende kanibalisme, Og det var så det der blev altså straffet meget hårdt. Det var der hvor man opså uh, man, man udså sig nogen der var til velnærede, og så det, det, det, det. Og så slog ja. man dem ihjel for ja. at spise dem. Men det er jo hun, uh, man har også beskrivelsen af det uh, du de taler om, hvor man kalder puber på gaden, hvor man jo meget ofte altså, ser folk øh, træ trække sted med deres øh, kæld, fordi det var det ene transportmiddel, man havde. Og, og der ligger så øh, lig på af familiemedlemmer, eller noget, som altså, man håber på at kunne øh, få hen på en øh, kirkegård på en eller anden måde. Og de har det så også ligesom med øh, nogle gange at, øh, at forsvinde, øh, de, de her lige, Og må ikke af, rigtig ved, hvor der, hvad der bliver af dem. Ikke? En af de øh, optegnelser, der har været øh, fra og som er berømte fra, fra det, fra det eller, og, og, og, og i øvrigt hjerteskærende det er jo en, øh, en 12-årig mm. Tanja Saviceva, der, der nedgrifler med, med blyant hen over siderne i en lommekalender. Og nu læser jeg op. 28. december kl. 12.30 om natten. Sjenja døde. 25. januar 1942 kl. 3 om eftermiddagen. Beste døde. 17. marts kl. 5 om morgenen. Jokka døde. 13. april klokken 2 om natten. Onkel Vasha døde. 10. maj klokken 4 om eftermiddagen, onkel Josha døde. 13. maj kl. 7.30 om morgenen, Mamma døde. Familien Sarvicev er døde. Alle er døde. Der er kun Tanja tilbage. Udover det er jo frygteligt at bare høre og læse, øh, så siger det jo også noget om, at der er sådan en rækkefølge for, ja. hvordan man dør. Og hvad er rækkefølgen? Rækkefølgen, det er jo, øh, at... Øh, selvfølgelig, altså de, de Som jeg sagde før, altså det er de enige, måske... De meget gamle, de meget svage, Men der, hvor katastrofen sætter ind, det er så at sige, hvis den i familien, der skaffer maden, dør. Fordi så er det, lige, så er det nemlig så kun øh, de... Øh, øh, mere eller mindre svage, eller mindre børn, så der nogen tilbage, og dem, der typisk er meget svækket i forvejen, og ikke kan komme nogen steder, ikke? Gradvis, så vil den altså netop kun være, øh, undskyld mig, sådan den mest, det mest øh, sejlede barn tilbage i lejligheden. Ikke? Og det der jo ligesom også bliver konsekvensen af, det er en rigtig, rigtig mange børn, faktisk overlever af forældreløse. Ja. Det er sådan set en... Øh, et, ja, ja, og, det, øh, og det mærker man jo i mange år efter, ja. af, at de er. Der er også nogle børn, som, som, som i forvejen er forældreløse, som jo faktisk ikke får noget mad, som også dør. Ja. Det er rigtig mange børn, der faktisk dør og omkommer under den her øh, belejring. Kan du sige noget om, hvilket spor, der sådan ellers har sat sig i befolkningen... Øh Nej, øh, altså noget af det, Anna Reid også kommer ind på i, i slutningen af bogen, det er jo det der, hvordan øh, det hun kalder mindernes kælder, altså som er, hvordan har man egentlig husket det her? Øh, og det har så, altså, dels har man jo i so havde man i Sovjetunionen et lidt forhold til det, fordi det er meget heroisk, det der foregår, men en stor del af årsagen til, at det går så galt, ikke mindst i begyndelsen, det er jo øh, partiets egen skyld, fordi man ikke har haft styr på noget. Øh, og så igen, der kanibalisme spørgsmålet. Man har ligesom prøvet på en eller anden måde at, øh, at gemme, det, gemme det lidt af vejen. Øh, og når øh, nogle af de øh, gamle folk, som det har lykkedes øh, at komme til at tale med, de er egentlig ikke særlig opsatte på at tale om noget. Der er en, der siger, at jamen altså, øh, der, var, øh, der var de gode, og der var de onde, og der, der var de helt almindelige, og det var som altid dem, der var flest af. E. Jeg det kan vi hører her, det er Dmitry der taler i radioen øh, i Leningrad. Hvad, der er jo den her Leningrad-symfoni, som vi har i hele udsendelsen har hørt nogle stumper af. Hvilken betydning, hvad er historien om Leningrad-symfonien? Uh, altså historien, det er jo det mest uh, nærmest sådan uh, ikoniske musikværk fra, fra 2. verdenskrig overhovedet. Uh, og historien om det er altså, uh, Shostakovich er, uh, selvom han er meget tæt på at blive udrenset sidste 30'erne, så er han, uh, så er nogen største komponist, uh, han er fra Leningrad, han bor i Leningrad, uh, og, og han uh, sidder der også, da uh, belejringen uh, sætter ind. Og der er han så småt begyndt at... Uh, udtænke den her øh, store, store symfoni, han vil til at skrive, men den ligesom når nogle lidt andre steder hen, og så færdiggør han så først, da han er blevet øh, evakueret fra byen. Øh, men den, den får ligesom status, øh, den bliver så uafført øh, i starten af 1942, andet sted, så bliver en gigantisk succes altså over hele verden. Øh, den får ligesom status som sådan symbolet på øh, Leningrads overlevelsesvilje. Og i særdeleshed, da den så øh, i øh, midten af 42, så når frem til at få sin øh, premiere inde i Leningrad med øh, altså et, et orkester, der jo nærmest er, øh, hvor halvdelen allerede er døde, og øh, de, de nærmest, diaganen skal bogstaveligt tage hjem og banke dem op. Øh, fra deres sygelejre, og de skal så altså slæbe sig ned og øh, spille en øh, spritny symfoni, der altså varer 70 minutter og er skrevet for kæmpe orkester, og ud fra hver betragtning er kolossalt krævende. Og så har den den her enormt berømte passage i første sats for sådan et lille banalt motiv, så bare bliver gentaget og gentaget og gentaget, og bliver mere og mere kværnende. Hvor den officielle historieskrivning har været, at det skulle vise nazisternes øh, indtog i Sovjetunionen, hvor, men hvor, altså, hvor man senere, øh, det senere er kommet frem, at han kaldte Sostakovich altså meget vel, eller måske endnu mere fra starten af, altså har haft øh, Stalins fremfærd i 30'erne i tankerne. En af de ting, som, øh, som vi også lige skal berøre her, fordi øh, det, der jo sådan sker, det er jo allerede i 18, den 18. januar 1943, der får Sovjetunionen i kraft af en operation Iskra, betyder knist, øh, skabt en eller anden smal landkorridor, ja. som gør, at allerede der bliver forholdene markant bedre. Ja. Og lykkeligvis for befolkningen i Leningrad, så er vinteren 42-43 noget lunere, end ja. den var året før. Og det gør jo så også, at øh, selvom der stadigvæk dør folk i sult, der er stadigvæk folk, der dør, mm. så, øh, så får man evakueret en masse mennesker også, ja. hvilket gør, at presset på fødevareforsyningen ja. også falder markant. Øhm, men der er mange myter om, om, om, om Leningrad-blokaden. Blandt andet, at de sang og tilbad kulturen, hmm. Så, øh, selvom de ikke havde noget at spise til den ja. bedre ende. Altså, at der var sådan noget digtoplæsninger i de der radioer, som hang på vandet i øh, med Anna Akhmartovar, som er en ja. stor russisk lyriker, øh, og andre ting. Ja. Hvad, der er mange myter Jamen, det er altså... Øh Leningrad bliver jo det der store øh, symbol, altså nærmest allerede, øh, mens blokaden er i gang på øh, det, det sovjetiske folks øh, overlevelsesvilje. Ikke? Og denne her savnomsbund øh, Leningrad-premiere øh, sen senere i 1942 på øh, på COVID syvende symfoni, øh, den finder sted, men den er også blevet fremstillet som, at øh, ligesom hele byen stod stille og øh, lyttede til den. Ikke? Og som øh, Anna Reid også er inde på i sin bog. Øh, når man ligesom læser øh, minifolks øh, dagbøger og notater for dengang, så er det altså ikke noget, der har, øh, de har gået særlig meget op i. Med tiden så ændrer synet lidt på, på, på Leningrad og Bukaden, men, men altså, det er meget kontroversielt, allerede, sådan, allerede årene efter. Ja. Der er, der er blandt andet en direktør for museet for blokaden, som bliver sendt til Gulag i 25 ja. år af, af Mal Malinkov, som ja. jo er en af Stalins uh, mænd. Ja, altså den arme museumsdirektør, han har så også lavet den forkerte udstilling. Ikke? Øh, og det er igen det her, øh, man kan sige, propagandamæssige balancepunkt mellem at man vil lave en enorm heroisk fortælling om befolkningens lidelser, men hvis man ligesom øh, går for detaljeret i dybden med de her lidelser, øh, altså så, øh, så, så bliver det for meget, fordi så kommer det også lidt til at handle om, øh, at øh, Sovjetstaten ikke slog til. Ja. Jacob Levinsen, øh, her til sidst, tyskerne har jo også et problematisk forhold til det her omkring Leningrad, fordi vi ved jo alt sammen at nazisterne og Heinrich Himmler og og hvad de hedder, de uh, myrdede jøde og andre ting, uh, og de begik ufattelige krigsforbrydelser stort set over, overalt. Men netop i Leningrad, der kan man næsten frikende nogle af dem, fordi der var det faktisk den tyske værnemagt, der stod bag krigsforbrydelserne. Hvordan har man det med, med det i Tyskland? Jamen altså... Øh... Det er jo så igen, fordi der har man også med, med vækslende helt øh, op igennem efterkrigstiden ligesom prøvet den der fortælling, der handlede om, at det var øh, SS og øh, forskellige af de her indsatsgruppen øh, på, øh, på Østfronten, der tog sig i princippet af, af alle de forfærdelige ting. Men netop øh, op omkring øh, Leningradet, vel i grad også op igennem øh, hele ligesom, korridoren ved Baltikum, Øh, der er det værnemagten, fordi der er det så at sige i starten af altså en ret normal krig, og så har man hele den her belejringssituation øh, igennem flere år, øh, hvor det er værnemagten. Det er øh, soldater, der er i en eller anden grad altså, involveret i al, alle mulige øh, grusomheder. Øh, og der kan man ligesom ikke øh, bare sige, at det var, øh, at, at det var SS, at det, det var ikke os, vi var ligesom bare i, i krig. Tak skal du have, øh... Jakob Levinsen, du er oversætter af Anna Reeds Leningrad-tragedien om en by under belejring 1941-44, der er udkommet på forlaget Rosinante. Den her udgave af Hitlers Aslø er slut. I teknikken sad Jesper Vest. Jeg selv hedder Jarl Kortua, og alle programmer i serien kan podcastes via Radio 247 s hjemmeside wwwradio 247com Dk. Vi slutter med en anden sang i en helt anden genre, og den var også med til at holde modet oppe hos de indesluttede leningrad og øge den hele den sovjetiske befolkning i øvrigt. Det er sangen om det blå sjal med Sovjetunionens svar på Vera Lin, Claudia Shulchenko. Tak for i dag. Вечер en vinter, твой en pladochist i min skulder, som prøvogjede og beskævede, en pladochist i min skulder. Og В голову прячешь, и в головы прячешьла пол дорогой И с получая слышу я голос рода мной И между строчек илокочек снова поёт предо мной и ча Собой провожает меня плиткой, чувствую рядом, с любящим взглядом, ты постоянно со мной. Който заветных платочков мы сохраняем. Нежные речи, девичьи плечи, Помним в боевой. За них, родных, Желанных и любимых, хотим. строчит За синий платочек, Что было на плечах дорогих. Время лихое С радостной вестью приду Снова дорогу К милой порогу Я без ошибки найду И вновь весной Под знакомой ветвистой Сосной Мил я встречу du lytter til Radio 24 /7. Om lidt er der nyheder.